בוקר טוב מאזינות ומאזינים זאת רשת א', שבאופן היסטורי הייתה הרשת האחת, לא הראשונה, האחת של כל ישראל, הרדיו הממלכתי האחד בזמנה, לא הראשון, האחד בזמנו של המדינה היהודית האחת, וחשוב, לא בזה עסקינן, עסקינן בעולם, בוקר טוב שמואל וקנין, בוקר עם שוך המלחמה שמאדים מביא, מאדים של הולסט. הזקן והטוב עומדים לעסוק בכדור הזה המוזר המתגלגל למהר ובשקט מופתים בחלל הקר סמלי של המנצח של התזמורת, תזמורת פילהרמוניה, שמנצח על הולסט, גוסטר, תיאודור הולסט, הפלנטות, קוראים סיימון רטל, כלומר רעשן. <laughs> ובאמת הנה הכל סובב בשקט ואנחנו מייחסים למשל למאדים רעש בדמות מוסיקה, לוונוס גם, ליופיטר גם. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, שמואל וקנין, אנחנו כמו הבוס שלי אומר, מנהלים את העולם, או כמו שקאנט אומר, שסתם המצאנו אותו, את העולם? בפתיח לדברים שלך דיברת על הרעשה. כמו כן הזכרת שהפלנטה נעה בשקט. ואני חושב שזה בדיוק הנושא של התוכנית. הניגוד בין הרעש שאנחנו עושים, כולל האפשרות הקאנטיאנית שהמצאנו את העולם, לבין השקט ששורר בין הפלנטות, אם מתעלמים מהולס לרגע. הניגוד בין סדר לאי סדר, והניגוד בין החיים לכמה מהחוקים הבסיסיים של הטבע. וכעת, אם תיתן לי סימן, אני גם ארחיב על חלק מהדברים. קיבלתי. בשני העשורים האחרונים, הפיזיקה המודרנית עוסקת במה שאנחנו מכנים גדלים אקסטנסיביים. זאת אומרת, גדלים או מאפיינים של מערכות. רגע, רגע, לפני שתתחיל. אני רוצה להסביר על מה אנחנו מדברים, כי אחרת יש לנו שזה יהיה מסובך. חברים, זה לא יהיה מסובך. באמת, זה יהיה כמו שהאמריקאים אומרים, כמו חתיכת עוגה. אנחנו נדבר על דבר ששמואל בחר לקרוא לו קווים למותו של כדור הארץ. זה דבר אופטימי. או אי סדר עולמי חדש, כפי שלשיחה שלך קראו במסע אחר, מגזי. עכשיו. אני אשתדל לא להפר את ההבטחה הקולינרית שלך לגבי פריסות עוגה ושאר מטעמים. כפי שהתחלתי להגיד, בעשורים האחרונים הפיזיקה עוסקת במה שמכנים גדלים אקסטנסיביים. גודל אקסטנסיבי, למרות שהשם הוא שמפוצץ, זה גודל שמאפיין את המערכת, אבל אף לא אחד מן החלקים שלה. זאת אומרת, אם יש מערכת והיא מורכבת מיתת מערכות, ואנחנו נבחן את התכונות של אחת מיתת המערכות, או כל אחת מיתת המערכות, אנחנו לא נוכל למצוא בהן את הגודל שמאפיין את המערכת כולה. לא הבנתי. אני אסביר. כל תת-מערכת בנפרד מפגינה תכונות משלה. אולי דוגמה תעזור? כן, ברצון. כן. ניקח גז. יש, uh, גז, כידוע לכולנו, מורכב ממולקולות. מולקולות גז, כידוע לכולנו, ניתנות לאחסון במכל. אם נבחן כל מולקולה ומולקולה בנפרד, אנחנו לא נמצא שום תכונה שנקראת למשל נפח, או לחץ, או טמפרטורה. אבל אם נרצה... נרקן... אין משמעות. ‫לטנפטורה לגבי מולקולה אחת. ‫-אין משמעות למונחים ואין האלה. משמעות למילה נפח, ‫אם כי למולקולה יש נפח. ‫למולקולה יש נפח שהוא יותר אה, דמיוני, ‫בוא נקרא לזה. Mm -hmm. ‫זאת אומרת, לנפח אה, שהוא יותר משמש בתיאוריה. ‫-הוא באמת אין... קנטיאני, ‫הוא באמת קמצאה שינני. ‫כן, המצא כן, שלנו. הוא נפח אידאי, כן. ‫כמעט אפלטוני, אבל mm -hmm. אין, אין, אין לגדלים, ‫כפי שאנחנו מכירים אותם ‫בעולם של המקרו, בעולם שלנו, ‫אין למילים האלה שום משמעות ‫ברמת המולקולה. ‫לעומת זאת, לפתע פתאום נקבל נפח, נקבל לחץ, נקבל טמפרטורה. אז בעצם אתה מדבר על שתי נקודות מבט שונות. אמת. לנו, האנשים, יש נקודת המבט שיוצאת מ... נאמר, גובה של מטר שישים, שזה נגיד גובה העיניים שלנו, המטר שמונים. אנחנו קונים איזה נקודת המקרו, כן. Okay. כן. ומכאן אנחנו חושבים שכל העולם מתנהל ככה, אבל okay. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שיש נקודות מבט, למשל של התא האנושי, שלא יודע, לא שמע על זה שיש יצורים שיכולים ללכת ברגליים ממקום למקום. התא ומתחת לתא, איך uh, חלקי כתומי מתבונן בעולם, mm -hmm. במרכאות. Mm -hmm. כן. okay. אבל אפילו אם ניקח משהו הרבה יותר מוכר לנו, מים. מים מורכבים משתי מולקולות, זאת אומרת מימן וחמצן, מאטומים. אין תכונת מימיות בחמצן, ואין תכונת מימיות במימן, אבל ההוקף של שניהם נותן לנו תכונה שאינה מופיעה בשם. זה לא נוזל. נוזל למשל, אם כי זה פלואיד, במובן הפיזיקלי, אבל לא ניכנס עכשיו לתורת הפלואידים. מה שזה בא להגיד זה שכשמאחדים יחד תת-מערכות, וככל שמספרן רב יותר, נוצרות תכונות חדשות שמאפיינות את המערכת הגדולה ואינן מאפיינות את המערכת הקטנה. עד כאן. אחת מהתכונות האלה אה, היא הסדר. אה, בפיזיקה מודרנית אנחנו אה, יודעים ורואים שכשאנחנו מאחדים תת-מערכות קטנות, אטומים, מולקולות, תאים אנושיים כפי שהזכרת, תאים בעולם החי, תאי צומח, כל יחידה קטנה, כל תת-מערכת קטנה, כשמאחדים אותן יחד, נוצרת תופעה שנקראת סדר. מולה יש תופעה שנקראת אי סדר, או בשפה פיזיקלית אנטרופיה, אובדן הסדר. אלה שני גדלים אקסטנסיביים, זאת אומרת אלה שתי תופעות שקורות במערכות גדולות ואינן מופיעות במערכות קטנות, או מופיעות במידה פחותה במערכות קטנות. המאבק הזה בין סדר לאי סדר נחשב היום להמאבק בה"א הידיעה, ביקום כולו. ובמובן הזה זהו גם המאבק הבולט ביותר בתחום של הפילוסופיה של המדע. זאת <עוד> אומרת, היום הדיון בשאלה סדר מול אי סדר, זה הדיון הבוער ביותר, אפרופו אקטואליה. יש, כבר, מלא... יש, יש כבר בעיה, מכיוון שכשדיברנו על הנושא הזה בעבר, <coughs> ואתה אמרת במאמר, ואמרת גם לי, אה, נוצר סדר, נאמר, אה, בוא ניקח את בראשית. לא, בראשית זה לא דוגמה טובה, כי אנחנו לא יודעים מה זה <coughs> מספיק <coughs> מבחינה <משפיק coughs> <קידור coughs> מדעית. כן. אבל תן לי אתה דוגמה, איפה יש דוגמה של סדר בתוך אי סדר? ככלל הפיזיקה המודרנית החל מן המאה ה-19 האמינה ועדיין מאמינה שאחד החוקים הבסיסיים של הטבע הוא החוק השני של התרמודינמיקה. החוק הזה אומר שיש גודל אקסטנסיבי כפי שהגדרנו אותו קודם, זאת אומרת גודל שמאפיין מערכת, ושמו אנטרופיה. הגודל הזה אמור לאפיין הידרדרות למצב של אי סדר. בקיצור, החוק הזה אומר שהיקום כולו הולך ומדרדר לקראת אי סדר, הולך וגדל. החוק אומר את זה. החוק אומר את הוא זה. הוא טוען שהוא יודע את זה. החוק טוען שהוא יודע. כל חוק אנושי טוען שהוא יודע. אה. היא הידיעה אוקיי. מוטבעת באנוש. יש לנו הוכחות לגבי החוק הזה לגבי גדלים קטנים יותר מהקוסמוס כולו, נכון? אני... אני זו קצת בעיה לומר שיש לנו הוכחות לגבי החוק הזה. אנחנו, כש כשאנחנו מבודדים מערכות מסוימות, אם כי אלה רוב המערכות. כשאנחנו מבודדים מערכות מסוימות, במעבדות, תחת תצפית, ובכפוף למגבלות של מכשירי המדידה שלנו ושל החושים שלנו, אנחנו נוכחים בתופעות שהן קירוב לא רע לתופעות אנתרופיות. כלומר, אם מערכת עומדת ואין לה כניסה של עזרה מבחוץ, אנרגיה, היא מדרדרת. היא מדרדרת, מבחינת הסדר פחות פנימי. מסודרת ממה 네. שהיא הייתה קודם. גוף האדם הוא דוגמה? לא, אני אתן דוגמה הרבה יותר קלה להבנה, כי כן. גוף האדם זה מערכת מורכבת ביותר אני אתן דוגמה הרבה יותר קלה להבנה, בואו ניקח שני נוזלים, באחד, האחד הוא קר והאחד הוא חם. Mm -hmm. אם נחבר ביניהם בצינור ונשאיר אותם לנפשם, אז בבוא הזמן שניהם יהיו פושרים. נכון, כלומר הח הח החם יאבד אנרגיה נכון. לטובת הקר, כלומר יהיה בו פחות סדר? כן, אנרגיה היא אחד המדדים הראשיים לסדר. נמנעתי מלענות על השאלה שלך קודם, כשאלת על הגוף האנושי, לפני שהחיים והגוף האנושי בכללם, והגוף האנושי במיוחד, הם הפרה די בוטה. של החוק השני של התרמודינמיקה. הרי הטענה היא שהיקום וכל מערכת שבו, כל תת מערכת שבו, הולכים ומדרדרים ממצב של סדר, ממצב של אנרגיה או רודף אנרגיה, למצב של חוסר אנרגיה או למצב של אנרגיה שווה ולמצב של חוסר סדר. והנה אנחנו רואים במין האנושי למשל, אנחנו נולדים, אנחנו בלי ספק גדלים, אנחנו לא קטינים. ככל שאנחנו גדלים אנחנו מרבים סדר. כן, אבל זה לא קונץ מכיוון שאנחנו קולטים אנרגיה כל הזמן, אנחנו קולטים שמש ואוכלים. Uh, זה טיעון שהוא בבסיסו פיזיקלי נכון, אלא שקל מאוד להוכיח שכמות הס... האנרגיה שאנחנו קולטים אינה עומדת בשום פרופורציה לכמות הסדר שאנחנו מרבים. אה, זאת אומרת חייב להיות איזשהו קשר. לו כמות האנרגיה שאנחנו קולטים כפי שהיא נמדדת בקילו ג'אולים או בכל דרך אחרת הייתה זהה לכמות הסדר שאנחנו יוצרים ויש כלים להשוות בין השניים, יש כלים תאורטיים. Ee, בין שתי הכמויות. אז יכולנו לומר שאיננו מרבים סדר. תן לי דוגמה להסתדרותנו. למה אתה מתכוון אנחנו מרבים סדר? מרגע שאנחנו נולדים נאמר. אתן לך דוגמה שוב... כי תינוקות עושים המון חוסר סדר כן, יש מקומות שאנחנו עושים חוסר סדר, ועל זה אני מבין לדון בהמשך. כרגע... אתן לך דוגמא אחת מתחום שקרוב אלינו, תרתי משמע, ודוגמא אחת מתחום שפחות קרוב אלינו. דוגמא מתחום שקרוב אלינו זה שאתה נולדת כתינוק. ככה אני משערד לפחות, אין לי הוכחות מוצקות, אבל <laughs> זו השאלה שלך. אני שירה. מעיד שזה נכון. אתה <laughs> מעיד <laughs> שזה נכון. <laughs> אתה נולדת כתינוק. מספר התאים בגופך כשנולדת כתינוק, מספר ערוצי האנרגיה, מספר החלפות האנרגיה, כמות, כמות התגובות הביוקימיות. Uh, כמות uh, uh, רקמת המוח בגולגולת שלך, עצם קיומה של הגולגולת שלך, מבנה העצם, כל אלה היו ברמת סדר מסוימת. עכשיו אתה גדול, אתה יושב מולי, אתה גדול פי כמה וכמה מהתקופה שהיית תינוק, יש לקוות, והמשמעות היא שאתה הרבית סדר, אין בכך ספק. 아, אתה עולה את הילדים, בזה יצרת סדר נוסף שהוא בפני עצמו כמות עצומה של סדר. בוא אני אשאל אותך שאלה מביכה. האם כמות האנרגיה שהשקעת בהולדת ילד זהה לכמות הסדר שיצרת בילד הזה? בוודאי לא מבחינים בזה ככל שהילד גדל. כן, השקעת האנרגיה שלי הייתה חד פעמית ומסוימת, ואני חושב שמהרגע ההוא הילד הלך לדרכו והוא מתחכם והולך במעורבות מסוימת שלי, אבל לא לבדית. זה נכון, ולכן, וזו דוגמה שבאמת ממחישה את הדיספרופורציה בין השקעת האנרגיה לתוצר המסודר. מה, מה, מה לפי זה אמרנו בפרק הזה? מה שאמרנו בפרק הזה זה דבר קצר ולעניין. היקום כולו אמור לפעול לפי חוק שנקרא החוק השני של הטרמודינמיקה. החוק הזה אומר שהיקום מידרדר מסדר לאי סדר, מאנרגיה מסודרת לאנרגיה שווה בכל המקומות, כלומר לאי סדר באנרגיה. והנה אנחנו רואים תופעה שנקראת החיים. והתופעה הזאת אה, מתירה אסורים, סותרת את החוק, מפריעה לחוק, אינה ניתנת להסבר בדרכים המקובלות. זה מה שאמרנו בפרק הזה. יש סדרה של הוגים, פיזיקאים ופילוסופים, שהקדישו לכך מחשבה, ואולי על כך בקטע הבא, ומצאו הסבר או ניסו למצוא הסבר. איך זה שבעולם שכביכול צריך להידרדר לאנטרופיה, לחוסר סדר מקסימלי, יש כיסים? של סדר, של סדר, שנקראים דני מנדל, שמואל וקנין ואחרים. חיים. חיים, נושמים, יוצרים עוד סדר, עוד סדר. ארוס, ובחלק השני נדבר על תנתוס, מוות, <laughs> הידרדרות. כן. הנושאים החביבים עליהם. האביב של טייננמן לא הבשיל לידי קיץ, חייץ קטע את האביב באיבו, האביב של כיכר טייננמן סתיו בו. לזה קוראים תנאטוס ביוונית ולזה קוראים מוות בעברית, וזה אחת התופעות, שמואל וקנין, תסכים איתי, שהוא להרבות אי סדר, דבר שקורה ממילא, זאת אומרת אנחנו מתים ממילא, אבל גם אנחנו, שאנחנו יצורים, שאתה אומר, מרבים סדר, אנחנו עושים לפעמים אי סדר, על זה שיחתנו בפרק הבא. כן. המוות הוא באמת, ה... עם כל הצער והכאב, במובן המוות הוא באמת התופעה היותר קלה במירכאות, במונחים של האי סדר שאנחנו מפיצים. אבל אולי נחזור צעד אחד אחורה ונדבר על איך, איך פילוסופים במיוחד. מיישבים את הסתירה הזאת בין חיים כתופעה מרבת סדר לבין החוק הכללי ששולט ביקום שהוא חוק של הידרדרות לקראתי סדר. הם עושים את זה בכמה דרכים שניתנות לתמצות כך. הדרך הראשונה שפותחה על ידי פיזיקאי בשם לוין טוענת שהחיים אינם אלא הפרעה. זאת אומרת העולם כולו מידרדר או נע, תלוי בהשקפה. לקראת אי סדר, זאת אומרת ממלא אחרי התנאים של חוק האנתרופיה, האנרגיה מתחלקת בצורה שווה, מבנים של סדר מתפרקים, גם חומר מת... מתפזר בצורה שווה וכן הלאה. אבל אומר לוין, בהסתמך על uh, כמה תורות פיזיקליות מתמטיות, כמו תורת המידע, או תורת הבקרה, או קיברנטיקה, אבל הוא אומר, יש בפירוש מצבים שבהם באזורים מבודדים של מערכות גדולות, נוצרים כיסים של סדר, נוצרות הפרעות. אחת ההפרעות האלה, טוען לוין, זה, זו החיים, אלה החיים. הפרעות כאלה דינן להתפזר. אנחנו יודעים את זה בתורת המידע. כאשר אנחנו עוסקים למשל בערוצים של רדיו או בערוצים של טלוויזיה, אנחנו יודעים מהסוג הזו, הזה נוצרת ונעלמת מיד לאחר מכן. אני רוצה לפשט את הדברים, yeah. אני לא בטוח אם הם מובנים. Okay. Uh, דבר מאוד פשוט, כל מילה שאנחנו אומרים, לא חשוב מי מאיתנו, היא בעצם הפרעה שנקלטת על ידי האוזן של מישהו אחר. Mm -hmm. אנחנו מזיזים את החלקיקים שליד הפה, והחלקיקים האלה דוחפים חלקיקים אחרים עד שהם מגיעים לאוזן. נכון. ואתה אומר, ה, אה, על, על פי לוין, שהחיים בעיניו גל, כן? סוג של הפרעה. סוג של הפרעה. בדיוק כמו את הדיבור הוא סוג של הפרעה, נכון. כן, שיש לה כן. תדירות בוודאי. כן, יש לה בין היתר תדירות, יש לה מאפיינים אחרים. והיא מגיעה רחוק. והיא מגיעה להיכן <laughs> שהיא מגיעה, כן. הוא מאמין ל... זאת שתה... אומרת, היא תהיה מוגבלת מבחינת יכולתה להגיע. הוא מאמין גם שהתופעה שזה... הזאת תתפרק, תתפורר ותיעלם. זאת אומרת, הוא מניח שהחיים אינם אלא מה שהוא מכנה הפרעה סטטיסטית בזרם הגדול של האנטרופיה. Mm -hmm. זו גישה אחת. הוא, הוא, פסימ... הוא פסימיסט. הוא לא פסימיסט, פסימיסט הוא, הוא פסימיסט. מעדיף לחשוב על עצמו כפיזיקאי, אבל בימינו אין הרבה הבדל אה. משנות ה-40 ואלף. הסוג השני של חשיבה נוצר, שלא בהפתעה, על ידי כומר קתולי בשם תיאריד שרידן. הכומר הזה עשה מעשה מעניין, הוא סידר את כל מבנה הסדר לפי כמות האטומים שיש בהם. זאת אומרת הוא לקח נניח את היקום, חישב כמה אטומים יש פה, לאחר מכן גלקסיות, צבירים, גלקסיות, כוכבים, בני אדם, פשפשים, צמחים, הכל. סידר את כל מבנה הסדר לפי כמות האטומים שיש בהם. הוא סידר אותם לא על סולם אריתמטי, אלא על סולם לוגריתמי, זאת אומרת לפי מעריכים, לפי מקדמי חזקות. התוצאה הייתה שהאדם ניצב בדיוק באמצע הסולם, וזה בעיניו נראה סמל לא מבוטל, ובעיני רבים אחרים. באמצע הסולם מבחינת האטומים שיש, שיש בנו? נכון, אנחנו מבחינת מורכבותנו, אם מודדים את המורכבות הזאת. כמותית? כמותית, כן. כלומר, אנחנו עומדים בדיוק באמצע, בין, באמצע. בין הקוסמוס הכולל הכוכבים, אני לא יודע מאיפה הוא ידע כמה יש, אבל לא חשוב, לבין הדבר הקטן ביותר, באמת. שהוא מה? הדבר הקטן ביותר הוא מולקולה של גז, uh -huh. לפי, ה... uh -huh. לפי המבנה שהוא בנה. הוא טען ש... שזה מרמז על כך שלאדם יש תפקיד מסוים. יש לא מעט מן המיסטיקה בטענה הזאת, וכמובן שאין לה שום אישוש רציונלי או אחר, אבל חייבים להודות שזה מפתיע, שהממצא הזה מפתיע. בשנים האחרונות נוטים לראות אה, ביקום כולו תוצאה של מאבק. אני מדבר, דיברת על מלחמה בין צבאות, אני מדבר על מלחמה בין צבאות. צבא הסדר וצבא האי סדר. במאמר שלי במסע אחר כיניתי בטעות את הסדר הטבע. מכיוון שהטבע כולל גם את האי סדר וגם את הסדר, mm -hmm. כפי שהערת לי נכונה. Mm -hmm. ובכן מתנהל מאבק, מתנהלת מלחמה בין הסדר לאי סדר. לכל צד יש חיילים, לכל צד יש מפקדים, לכל צד יש תוכניות מערכה. מודעים? מודעות זו שאלה מאוד כן, מורכבת, נעזוב אותה כרגע. אני רק יכול לרמוז ולומר שלטענתי בטבע יש תבונה מוכלת. זאת אומרת, הטבע לדעתי הוא תבוני. מוכלת בכף? מוכלת בכף. לדעתי הטבע הוא תבוני. אבל באמת נעזוב את זה אחרת נצטרך עוד אי אלו שעות. יש כאמור תוכניות מערכה, יש הכל. וכל צד נתמך בחוקים פיזיקליים. הצד של האי סדר נתמך באופן מסיבי על ידי החוק של האנתרופיה, והצד של הסדר נתמך על ידי חוק החיים, או תופעת החיים. כל התופעות של החיים, והאדם בכללם, יש להם אם כך תפקיד. אני אומר תפקיד במרכאות ובדגש מיוחד, בפני שבמדע אסור לדבר על תפקיד. זה, זה בהמשך לשאל, לשאלה שלי כן. על המודעות. כן, אז באמת אסור לדבר במדע על תפקיד, וטעות כזאת מכונה טליאולוגיה. זאת אומרת, ההנחה ש... סוף מעשה במחשבה סוף תחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה, או שיש התכוונות. כן, אבל רק לדבר... לא נוכל לדבר בכלל. כן, אז כיוון שזה אז... קצת יפריע לתוכנית הזאת, אנחנו נעשה ויתור. עזוב, א... זה רק תוכנית רדיו, כן? כן. אז <turbulent> מה שאתה אומר זה יש חיילי סדר ויש חיילי אי סדר ולכל אחד מהם יש תחושת תפקיד. פירוש, לא רק תחושת תפקיד, אבל לדעתי יש תפקיד, לדעתי הסובייקטיבית. יש תפקיד. אני חושב שלאדם ולכל היצורים החיים יש תפקיד, והתפקיד הוא להפיץ סדר, התפקיד הוא ללחום באי סדר. אני גם טוען שהאדם בגד בייעודו, הוא ערק מן המערכה. וכמו כל חייל, בזה שהוא ערק מן המערכה הוא פגע, הוא פגע בתוכנית המערכה, הוא פגע בהשגת היעדים, הוא פגע במלחמה, ביעדי המלחמה. אני טוען שהוא ערק מן המערכה הן בזה שהוא מרבה אי סדר במקום להרבות סדר, והן בכך שהוא עושה זאת באופן מודע. זאת אומרת הן בכך שהוא מפעיל כלים שניתנו לו כדי להרבות סדר לצורך הרביית אי סדר. הוא לוקח מכונית שניתנה לו כדי להגיע ממקום למקום כדי לעשות תאונות דרכים. למשל, או שהוא בונה כלי נשק במקום להשקיע בפיתוח. הוא עושה שימוש בכלים שניתנו לו למטרה א', כדי להרבות מטרה ב', ובכך הוא בוגד, זו בגידה. על מה בעיקר אתה מדבר? מהו אותו תפקיד הרביית סדר שאתה מדבר עליו, ובמה בגדנו והאשמנו? האדם בעצם קיומו הוא מבנה סדר. בכך אין ספק. זאת אומרת, אם אנחנו באים לשייך, לשייך אותו טקסונומית, נניח שהיינו מחלקים את כל היקום, אה, היינו ממיינים את כל היקום, לשתי קבוצות גדולות, קבוצת הסדר וקבוצת האי סדר, אז ברור שתמיסות כימיות היו מופיעות בקבוצת האי סדר. למה? כי אם משאירים אותן לנפשן, הן מתפרקות, מתפוררות, נעלמות. הן וזאת. לא מתפתחות מעצמן. הן לא מתפתחות, הן לא מרבות סדר. כלומר זאת, כמעט שאין ספק שאם, שאם היינו כמעט שאין ספק שהיינו מחליטים שהוא שייך לחיל הסדר מפני שהוא בנוי, הוא מסודר במרחב, הוא מסודר בזמן, הוא מרבה סדר, הוא יוצר סדר נוסף, הוא מחולק לתת מערכות שפועלות בסינרגיה, כלומר פועלות בשיתוף פעולה, הוא יש בתוכו מעברי אנרגיה, הוא, הוא מסודר, אני חושב שזה דבר אינטואיטיבי. כן, כן, אבל אז <coughs> השאלה הגדולה שנשאלת היא מהו סדר? ואני שאלתי אותך פעם, האם סדאם חוסיין מרבה סדר? אמרת לי כן, הוא מרבה סדר. תסביר <coughs> את זה. המבחן היחיד להרבהיית סדר הוא האם הסדר שאתה משקיע, בין בצורת אנרגיה ובין בצור, בצורת חומר, הוא פחות או עולה על הסדר שאתה יוצר. אם אתה משקיע 100 יחידות נניח ויוצר 200, אתה מרבה סדר. אין פה שיפוט ערכי. <אח> אין פה שיפוט ערכי. אם, היה, אם היינו חיים בעולם שבו צריך euh, לחסל, סליחה על הביטוי, 100 אנשים כדי ליצור 200 חדשים, מין עולם מדוזי, גורגוני כזה. צריך היה לחסל 100 אנשים כדי ליצור 200. מבחינת הסדר היינו יוצרים סדר. זה היה עולם מרבה סדר. אין פה שיפוט ערבי. אנחנו כבני אדם, כאמור, לא די שאיננו מרבים סדר, אנחנו ממעיטים סדר, אנחנו פוגעים במבנה סדר קיימים בלא צורך, אנחנו משקיעים יותר ממה שאנחנו יוצרים. על מה אנחנו מדברים? על אקולוגיה? בין היתר. פגיעה באקולוגיה? בין היתר. כמות התופעות היא כל כך אדירה. שצריך תוכנית שלמה כדי לדבר עליה, אבל בוא ניקח דבר שכמעט אף אחד לא חושב עליו. אנחנו חולים. מה, זה, מה זו מחלה? מחלה זו פלישה של מבני סדר, שמכונים חיידקים, או פקטריות, או וטרו מהווירוסים. פלישה של מבני סדר מסוג אחד, אל תוך מבני סדר מסוג אחר, אל תוך גופנו. כן. אנחנו נלחמים במבני הסדר האלה על ידי לקיחת תרופות. אבל אנחנו לוקחים תרופות הרבה מעל ומעבר למה שאנחנו צריכים כדי לפגוע במבני הסדר ש... גרמו לנו לחלות. אנחנו משתמשים בתותחים במקום בכדור כן, פלסטיק. כן, ואנחנו משמידים כמויות סדר שעולות בהרבה על מה שהיינו צריכים כדי לשמור את הסדר שלנו. למה זה לא טוב להשמיד חיידקים? לא שזה לא טוב להשמיד חיידקים. אנחנו משמידים הרבה יותר חיידקים משאנחנו צריכים. בין היתר, אנחנו גם פוגעים בחיידקים מיטיבים. למשל, אנחנו באמצע... תוך שימוש באנטיביוטיקה, פוגעים בפלורה של המעיים, פוגעים בחיידקים ששוכנים במעיים ומסייעים לעיכול. זו תופעת לוואי. מה אנחנו עושים לחיידקים? גורמים להם להיות יותר מתוחכמים? כלומר להסתדר? אחד ממנגנוני ההענשה במרכאות של הטבע, שעליהם נדבר בחלק הבא, זה הטבע צייד מבני, כל מבנה סדר, גם אותנו. הטבע צייד כל מבנה סדר ביכולת להתגונן מאקססיביות או מפעולה מופרזת של מבנה סדר אחר. והחיידקים גם הם, גם בהם, מובנה מנגנון כזה, והם מתגוננים בפנינו. אז באמת נראה בפרק הבא. כיצד על החטאים שאתה טוען שאנחנו חוטאים, אנחנו מוענשים נראה על ידי מי? זאת uh, תוכנית uh, לא חד משמעית, uh, כשמדברים על סדר מדברים על uh, חוסר סדר, או על uh, למשל שיר רוסי, יש לו אבא אמריקאי, פול ונטר, uh, קשה לדעת, זה ג'אז או שיר <coughs> רוסי עממי, אין סדר, יש, יש, יש סדר בסדר. Uh, זאת uh, תוכנית עם שמואל וקנין uh, והפרק השלישי בשיחתנו מנסה לברר לעצמו איך אנחנו נענשים כבר, נכון? על זה שבגדנו בייעודנו על פיך, והוא להרבות סדר על ידי עשיית אי סדר. אני אחזור... לטובת אלה מהצופים שהספיקו, אלה מהמאזינים, סליחה, שהספיקו להתבלבל. אני אחזור uh, בתמצית על שני הפרקים הקודמים. אנחנו אמרנו שמתנהל, uh, אנחנו אמרנו שהייקום כולו פועל תחת חוק שנקרא חוק האנתרופיה, או החוק השני של התרמודינמיקה. החוק הזה אומר שהייקום צריך לעבור מסדר לאי סדר. אנחנו גם אמרנו שיש חריג לחוק הזה, והחריג הזה הוא החיים. אנחנו אמרנו שהחיים מרבים סדר כל הזמן. אנחנו ניסינו לייחס לטבע כוונות. ואמרנו נל... אומרת, שהסדר נלחם באי סדר, אמרנו שהאדם, כמו כל יצור חי, חי אחר, הוא חייל של צבא הסדר, זאת אומרת תפקידו להילחם באי סדר ולהמית אותו. זה מה שאמרנו בפרקים הקודמים, ואמרנו גם שהאדם בגד בייעודו, זאת אומרת אמרנו שהאדם ערק מהמחנה שמייצג את הסדר ואת הרביית הסדר. כל האדם המין האנושי ככלל, אני לא חושב שהטבע בנוי לעיסוק בפרטים, mm -hmm. הטבע בנוי אני מעריך לעיסוק במסות, המין האנושי בכללו לא, בפירוש בגד. גם הגדרנו את הבגידה במונחים אופרטיביים, כמעט מתמטיים, ואמרנו, אם משקיעים אנרגיה או חומר בחמות שיוצרת יותר אנרגיה וחומר, אז אנחנו מרבים סדר, ואם משקיעים יותר משיוצא, אז אנחנו ממיתים סדר. והחשד שלי הוא שהאדם בזמן האחרון משקיע... יותר אנרגיה וסדר ומוציא פחות אנרגיה וסדר. זאת אומרת, בקיצור, האדם הורס את הסדר הקיים, פוגע בו, משמיד אותו, ממעיט אותו. המילים ענישה אה, או הענשה שבהן השתמשת, שבה הן קצת, אה, אה, קצת בעייתיות. זה מכנ... כמו, ש, כמו שאמרנו, אה, תפקיד. כן, אלה מילים קצת בעייתיות, באמת מפני שמיוחסת כוונה למישהו, וטוב שאלת למי, מי המעניש? תמיד שיש עונש, לפחות בעולם האנושי. יש מעניש. אני מציע, אם כך, לא להשתמש במילים מענשה ועונש, אלא במילים מנגנוני ריסון או מנגנוני בקרה. הטבע בא אה, פרסה, זאת אומרת, הטבע בא כפי שהוא, והטבע בא להערכתי עם מנגנונים שתפקידם למנוע אה, ריבוי של אי סדר. אני מעריך שצבא הסדר בא מצויד במנגנונים שמטרתם לבלום כל תופעה של אי סדר ברמה שבה היא מתרחשת. או נניח שהאדם תפקידו היה להרבות סדר, ובמקום זה הוא מרבה אי סדר. אני מעריך שצבא הסדר בא כשהוא מצויד במגנונים שמטרתם לבלום את פעולתו של האדם, לצמצם, ה... לצמצם נזקים, לצמצם אותה לאזור שבו היא מתחוללת, ולמנוע ממנה מלהתפשט לאזורים אחרים. יש לי דוגמה טובה. אני חושב שגופו של האדם, שלגביו אומרים שיש לו היכולת הה... ההומיאוסטטית, כלומר... לה... ליפול על הרגליים בכל פעם שיש איזושהי סכנה מבחוץ, למשל כשיש קור של מינוס ארבעים מעלות, או יש חום של פלוס ארבעים מעלות. לעולם גוף האדם evet. בסופו של דבר מוצא את הדרכים כדי להתמודד עם הדבר הזה. נדמה לי שעל מין דבר כזה אתה evet. מדבר. אני על מדבר, מדבר על, על הומיאוסטזיס ברמה היקומית. זאת אומרת, אני, אני מעריך שאותו חלק של הטבע שאנחנו מכנים סדר ואסור לשכוח שבטבע יש גם את החלק שנקרא אי סדר. אנחנו, אני מעריך שאותו חלק של הטבע המכונה סדר, בא מצויד במנגנונים של איזון ובקרה. עכשיו אני, אני מעריך שהצלחתי לאתר שלושה מנגנונים כאלה. המנגנון הראשון, אה, אסור לי לייחס אותו לעצמי, אלא יש לייחס אותו למדען בשם מלטוס, כלכלן למעשה, בשם מלטוס, במאה ה-19. מלטוס טען טענה מעניינת, שמאוחר יותר הוכחה כלא נכונה, אבל מתוך שלא לשמה יצא לשמה. מלטוס טען שכמות המזון והמשאבים ביקום או על כדור הארץ מוגבלת, ואם בכלל היא גדלה באורח אריתמטי, נניח אנחנו זורעים וקוצרים לפי טור אריתמטי. קצת יותר. <coughs> קצת יותר, אבל לא, לא במכפילים. ואילו המין האנושי גדל לטענתו בטור גיאומטרי. <coughs> זאת אומרת, ובעוד ראית תקופה זה היה נכון. כל שני בני אדם הביאו שמונה ילדים, וכל שמונה ילדים הביאו שישה עשר וכו', mm -hmm. היה טור גרומטי. Mm -hmm, mm -hmm. הטענה הייתה שבאיזושהי נקודה בזמן יקרה מצב שבו כמות האנשים תהיה כזאת שכמות המשאבים לא תספיק להם. ואז אמר מלטוס, ייכנס לפעולה המנגנון שאותו הוא כינה המנגנון המלטוסיאני. מהו המנגנון הזה? המנגנון הזה הוא מנגנון של צמצום מספרים, והוא פועל באלף ואחת דרכים. מלטוס טען, למשל, זה מנגנון מלטוזיאני שמטרתו לצמצם אוכלוסייה. הוא לא קרא לזה מלטוזיאני, אני מניח. לא, הוא קרא לזה מנגנון הצמצום, אם אני זוכר נכון. Reduction Principle. מנגנון מלטוזיאני זה כינוי שלנו כאות כן, חיבה לאופטימיות כן, של הבחור. כן כן. כן, כן, כן. הוא טען למשל שעוני מנוון וממית. זה... הוא טען שמחלות הן מנגנון מלטוזיאני. הוא טען שצפיפות תניב, מנגנו... תניב פעולה של מנגנונים מלטוזיאניים, וזה נכון, אנחנו רואים את זה גם בעולם החי וגם במעבדות. זאת אומרת, מלטו סטען שיש סדרה של מגנונים שמטרתה צמצום האוכלוסייה והבאתה לרמת המשאבים. Mm -hmm. למה אני אומר שהוא טעה? כיוון שהחקלאות המודרנית ואמצעי המדע המודרניים גרמו לגידול גיאומטרי גם במשאבים. אבל האמת היא שגם לזה יש כמות הקרקע היא כמות המים. כמות המים מוגבלת, אפילו כמות המים. آ -آ. אם, אם נצטרך לשקול, למשל, התפלה של מים במחירים אסטרונומיים לצורך קיום של כמות של אנשים, אני מניח שאנחנו נגביל את ה... ואם מחר בחדשות, למרות הוועידה המתכנסת, יו... יוודא שפליישמן ומה שמו של השני, הצליחו בהיתוך הקר, הקר. אז, אז, אחד המשאבים, <laughs> <laughs> אז אחד המשאבים <laughs> <laughs> יהיה בלתי מוגבל. <laughs> כן. באמת בלתי מוגבל. <laughs> כן. ובכן, זה מגנון המרטוסיאני שבאמת נחשב, כפי שאתה מרמז בעדינות האופיינית לך, כפי שהוא נחשב, נחשב קצת נרשן, או קצת, קצת ישן. שני מגנונים אחרים הם... הראשון שבהם הוא מנגנון ההפנמה וההטמעה. הטענה היא שכאשר האדם מרבה אי סדר בסביבתו, האי סדר הזה, האי, האי סדר שהוא עצמו ערבה, חוזר אליו כבומרנג, נכנס לתוכו כמו שד רע בסיפורים של בשבי זינגר, מתרבה בתוכו וקוטל אותו. דוגמא. דוגמאות. אנחנו אה, משתמשים במכוניות, אנחנו מייצרים בבתי חרושת, אנחנו פולטים עשן. אנחנו פולטים עשן, אנחנו שואפים עשן, אנחנו שואפים עשן, נוצר סרטן ריאות, נוצר סרטן ריאות, אחדים מאיתנו מתים. זאת אומרת, אנחנו יצרנו אי סדר, יצרנו עשן, עשן מפריע לאקוספירה, פוגע בצמחים, מפריע למיני חי, פוגע באיזון של הטמפרטורות בסרטוספירה וכן הלאה. אנחנו יצרנו אי סדר, האי סדר הזה חוזר אלינו במישרין, זה מנגנון הענשה ישיר, זה לא מנגנון הענשה משוער, הוא חוזר אלינו במישרין ופוגע בנו. אנחנו פולטים אה, פרופלנטים, חומרים, אה, חומרי דחף באירוסולים, במ, במרססי אוויר. החומרים האלה עולים לסטרסוסטר, פוגעים באוזון, יוצרים חור. קרינת האולטרה, קרינת האולטרה סגול גדלה, אנחנו לוקחים בסרטן עור. אלה מנגנונים ישירים. יש קו ישיר שנמתח בין המעשה לעונש. לזה אתה קורא הפנמה. הפנמה. לזה אתה קורא הפנמה? למיטב ידיעתי זה מנגנון שאני הגדרתי או התרתי, אבל זה באמת הרבה פחות חשוב מהמנגנון. זה רק אחרי מוטי, בבקשה. המנגנון השלישי הוא מנגנון שאני מכנה המנגנון הקוגניטיבי. כנראה שאחד המנגנונים של הסדר הוטמע בתוך מוחנו. וזה מנגנון שבא לידי פעולה כאשר אנחנו יוצרים יותר מדי אי סדר. מה זה יותר מדי אני לא יודע עדיין, זה נושא למחקר אימפירי, אבל אנחנו יוצרים כמות של אי ואז כמו הדק באקדח, אצלנו במוח מתחיל תהליך, ואנחנו באופן קוגניטיבי, ולכן אני קורא לזה המנגנון הקוגניטיבי, אנחנו באופן קוגניטיבי מצמצמים את מספרנו. באופן מודע. באופן מודע. כאן כבר בהחלט אפשר לדבר על תודעה, בהחלט. כי על תודעה אנושית אנחנו יודעים משהו. אמת, אפשר לדבר על תודעה ואשר על תבונה, אנחנו מפעילים מנגנוני צמצום. למה כוונתי? אני מדבר על תוכניות לצמצום ילודה בסין, למשל. אני מדבר על הגלולה למניעת הריון. אני חושב שהגלולה למניעת הריון זה מטרתה לצמצם את מספרנו ברבים כך שאנחנו נפיץ פחות אי סדר. הרי לא הייתה שום סיבה, למשל, לצמצם ילודה בסין, או למנוע ילודה באמצעות הגדולה. זה הגלולה. כואב מאוד, אנחנו יודעים משיחות עם אנשים שהיו בסין, מתקופות ארוכות או תקופות קצרות, שהם מאוד סובלים מהעובדה הזאת שהם יכולים להביא לעולם רק אחד. כן, נכון. זה כואב, זה... ואתה, ואתה, ואתה פה... צודק... פרויקט חברה לידי הסכמה מרצון או מכפייה, לעשות דבר כזה, זה דבר קשה. ועובדה שהם עושים את זה. והאלמנט הזה של כאב הוא כמעט מרמז, אם מדברים במישור המורלי או המוסרי, הוא כמעט מרמז על ענישה. זאת אומרת, פה באמת כבר יש מגע בענישה, ואתה יודע מה? המנגנון הקוגניטיבי הוא הכי קרוב לענישה שאני מכיר, ענישה עצמית שאני מכיר. המנגנון הזה מופעל במוח האנושי הקולקטיבי, וגורם לכך שבני האדם מצמצמים את מספריהם במטרה להרבות סדר, או למנוע הגדלה של אי סדר. אלה שלושת המנגנונים שנמצאים בפעולה. יש עוד מנגנון רזרבה אחד, שעליו אני לא יודע אם אתה רוצה שנדבר עכשיו, או אחרי עוד קטע מוזיקלי, וזה מנגנון ההפצה. כן, אבל מוכנית. לפני שנגיע להפצה, ולא לא ניקח עוד קטע מוזיקלי, מכיוון שאנחנו רוצים uh, לסיים בדבר שהוא לא uh, כל כך uh, uh, פסימי, לגבי עניין הקוגניציה, האיך נקרא לו, התופעה הקוגניטיבית. היא לא בדיוק מנגנון הענשה, זה מנגנון ויסות. זה מנגנון אה, ויסות, אבל כפי שהערת, יש לו אספקטים של הענשה במקומות מסוימים. זאת אומרת, אה, המנגנון נמצא כמנגנון ויסוד, או כמנגנוני ויסות, אבל יש לו אספקטים של הענשה, בפירוש. אז בואו באמת נראה מה... אני יודע למה אמרתי את זה, מכיוון שעם הגלולה יש עוד תופעות בתחום הקוגניטיבי, וזה... למשל גרין פיס, mm -hmm. uh, המפלגות הירוקות, וכאן, אני לא יודע אם לקרוא לזה הענשה או לא, הייתי אומר, זאת uh, התופעה שבה אנשים לוקחים את עצמם בידיים ומחליטים שהם יפסיקו עם זה. אני מנענע בראש מה שאומר כן. אני חושב בפירוש שהעיסוק באקולוגיה uh, ובבעיות uh, אקולוגיות, גרין uh, פיס, אחת התנועות שהזכרת. אני חושב שהעיסוק הזה הוא אחד המגנונים הקוגניטיביים לבלימה, ריסון וויסות. אין ספק. ובו באמת אלמנט הענשה פחות, אם כי גם בו הוא קיים, אבל בו אלמנט הענשה פחות. אני חושב שפחות חשוב לדון באלמנט הענשה בכל אחד מהמגנונים האלה, כמו שחשוב להבין שאנחנו נתונים למשחק של כוחות גדולים מאיתנו, שהסכנות ב... בלהמר כנגד הקזינו, כנגד, ה... כנגד הכוחות האלה, כנגד המגנונים האלה, הסכנות הן עצומות. המנגנונים האלה לא יעצרו ולא ישקטו עד שיבלם חוסר האיזון בין הפעולות שלנו לבין הסדר שאנחנו יוצרים. היית אומר שאם הכל צפוי והרשות נתונה, הרשות הנתונה היא לצד איזו מפלגה להסתדר. נכון. האם מפלגת הסדר או מפלגת נכון. אי הסדר. ומי שיצביע בהיותו מבנה סדר בעד מפלגת האי סדר, יסבול ממשטרה פוליטית. המשטרה הפוליטית הזאת מפעילה את המנגנונים שהזכרתי. אבל ראה, המנגנונים האלה אינם מוגבלים למה שיש היום. המנגנונים האלה למשל ממציאים מחלות חדשות. אני, אני כמעט מעניש אותם באלף, כן? כן. אבל זה, זה רק לצורך הדיבור כמובן. כן. המנגנונים האלה גורמים ליצירת מחלות חדשות בכ, כל הזמן. אנחנו, אנחנו עדים לכך. עשרות מחלות חדשות נוצרו ב, בשני העשורים האחרונים. נכון. ורובן כתוצאה מפגיעה בסביבה. כן. אנחנו עדים לפגיעה בסביבה שחוזרת אלינו, לאוכלוסיות שלמות. אנחנו עדים לחומרים שלמים, קבוצות חומרים שלמות שכבר אינן יעילות נגד חיידקים כן. מסוימים. יש בוודאי מוצא בדמיונך מן הדבר הזה. אתה בעצמך אמרת שאתה קורא לזה עקרון ההפצה. למה אתה מתכוון? כן, אני חושב שהמוצא הוא לא בדמיוני, אני חושב שהמוצא הוא בלתי נמנע רק במובן שאפשר לדבר על הטבע. זאת אומרת, הטבע הוא בלתי נמנע, ואני חושב שכתוצאה מזה העיקרון הזה הוא בלתי נמנע. לא, בדמיונך באופן זה שאתה מזהה אותו. כן, כן, כן. קוגניטיבית, סוף מספיק, אני חושב שהדרך היחידה לצמצם את הנזקים שהאדם גורם, זאת אומרת לצמצם את הפעילויות הלא מסודרות שלו, הפעילויות שגורמות לאי סדר, זה פשוט לדלל אותו, לדלל את המין האנושי. חס וחלילה לא לדלל במובן של ליקוידציה, כן, שזה התרגום לאנגלית, אלא לדלל במובן של להפיץ אותו, לפזר אותו. ככל שהאדם או חברות אנושיות יהיו מפוזרות על פני יותר משאבים ועל פני יותר מקומות וביותר מערכות או תת מערכות, כך באופן טבעי, וזה נובע מן המתמטיקה, כמות האי סדר שייצור האדם תלך ותדולל. לך לך מארצך כן. ומולדתך כן. אל כן. הארץ אשר אראך? בפירוש כן. אל החלל אשר אראך. אני מעריך שהמנגנון הרביעי והאחרון שעליו אנחנו מדברים כרגע הוא מנגנון הפיזור של המין האנושי, ההפצה של המין האנושי. וייתכן אפילו שיש מה שנהגו לקרוא בימי הביניים ה-grand design, התוכנית האלוהית או התוכנית הגדולה. ייתכן אפילו שהייתה מלכתחילה תוכנית גדולה. לרכז את כל המין האנושי במקום אחד, כך שהוא לא יוכל לחיות עם עצמו, הוא ייצור כמות אדירה של אי סדר, הוא יפגע בעצמו והוא יפריע לעצמו, עד כדי כך שהוא ייאלץ להתפזר. ויכול להיות שזה המהלך המתוחכם ביותר של צבא הסדר, בסופו של דבר. שמואל וקנין, תודה רבה. תודה לך. הוא טומיטה במפגן ראווה גרנדיוזי שהוא עשה עם מסוקים ועם רב סודות מול פסל החירות בזמנו ושם ניגן בין היתר את אותה נעימה שליוותה את אודיסאה 2001 הקטע של ריכיארד שטראוס בני כאן בוקר טוב ושלומה